Capitolul 5 Și a venit de cealaltă parte a mării în Ținutul Gadarenilor, iar după ce a ieșit din corabie, îndată l-a întâmpinat din morminte un om cu duc negurat, care și avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l lege nici măcar cu lanțuri, pentru că de multe ori, fiind legat în obez și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfărâma și nimeni nu putea să-l potolească. Și încetat noaptea și ziua era prin morminte și prin mulți, strigând și tăindu-se cu pietre. Iar văzându-L de departe pe Isus a alergat și s-a închina Lui și strigând cu glas puternic a zis, Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu celui preanat? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești, căci ce zicea, Ești Duh necurat din omul acesta." Și l a întrebat, Care ți este numele?" Și i-a răspuns, Legiunea este numele meu, căci suntem mulți." Și îl rugau mult să nu-i trimita afară din acel ținut, iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păștea și l-au rugat zicând, Trimite-ne pe noi în porci ca să intrăm în ei." Și el le-a dat voie, atunci și în duhurile necurate au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țăr mul înalt în mare. Și erau ca la două și s-au unecat în mare, iar cei care pășteau au fugit și au vestit în cetate și prin sate și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel demonizat șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, el care a legiune de demoni și s-au înfricoșat, iar cei ce au văzut le-au povestit cum a fost cu demonizatul și despre porci. Și ei au început să-L roage să se ducă din hotarele lor, iar intrând el în corabie, cel ce fusese demonizat ruga ca să-L ia cu el. Iisus însă nu l-a lăsat și a zis, Mergi în casa ta la Aitei, și spune-le câte ți-a -ți Domnul și cum te-a miluit. Iar el s-a dus și a început să vestească în decapule câte i-a făcut Iisus lui și toți se milunau, Și trecând Iisus cu corabia iarăși de partea cealaltă, S-a adunat la el mulțime multă și era lângă mare, și a venit unul din mai marii sinagogilor, anume Iair, și văzându-l pe Iisus, a căzut la picioarele lui și l-a rugat muzicând, Fiica mea este pe moarte, ci venind, pune mâinile peste ea ca să scape și să trăiască." Și a mers cu el, și mulțime multă îl urma pe Iisus și îl îmbulzea, și era o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge, și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău. Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mulțime și pe la spate s-a atins de haina Lui, căci își zicea, De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi vindeca. Și îndată izvorul sângelui ei a încetat și ea a simțit în trup că s-a vindecat de boală, și îndată, cunoscând Iisus în sine, puterea ieșită din el, întorcându-se către mulțime, a întrebat, Cine s-a atins de hainele mele? Și i-au zis ucenicii lui, Vezi mulțimea îmbulzindu-te și zici, Cine s-a atins de mine? Și se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta. Iar femeia, înfricoșându-se și tremurând, știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea lui și i-a mărturisit tot adevărul. Iar el i-a zis, Fii că credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta. Încă vorbind de el, au venit unii de la mai marile sinagogii zicând, Fii ta a murit, de ce mai super pe învățătorul? Iar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai marilui sinagogii, nu te teme, crede numai, și n-a lăsat pe nimeni să meargă cu el decât numai pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui Iacov. Și au mers la casa mai marlui sinagogii și a văzut tulburare și pe cei ce plângeau și se tânguiau mult. Și intrând le-a zis, de ce vă tulburați și plângeți? Copila n-a murit și doarme. Și îl luau în râs, iar el scoțându-i pe toți afară, a luat cu sine pe tatăl copiilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțeau și a intrat unde era copila. Și apucând pe copilă de mână, i-a grăit talita acumii care se fi fiică, ție, zic, scoală -te. Și îndată s-a sculat copila și umbla, căci era de 12 ani și s-a în îndată cu imire mare, dar el le-a poruncit cu stăruință ca nimeni să nu afle de aceasta și le-a zis să-i dea copilei să mănânce.